Fredag aften, og velkommen til syvende episode af Spark! Vi er, det som sagt, det her fodboldprogram på, øh, på Aarhus Studenteradio, og værteren, det er mig, Frederik, og jeg sidder her sammen med Silas. Goddag! Som sagt, vi er det her nye fodboldprogram på Aarhus Studenteradio, som I kan høre hver fredag kl. 20 på 98.7 FM, eller på Aarhus Studenteradios netradio, eller I kan høre os på vores Facebook-side, Spark, Spark Fodbold Podcast. Yes! Silas, øh, det er lidt en anderledes øh, udsendelse i dag. Hvorfor er det det? Fordi, må vi ikke lige høre programmet? Jo! Programmet det er VM, VM, VM. Danmark har kvalificeret sig til VM, og vi skal selvfølgelig snakke en masse om landsholdet. Undskyld banner, vi skal snakke en hulens masse om landsholdet i dag, så det bliver lækkert. Vi skal have lands landsholdssange, og vi skal rigtig komme i stemning, så vi er klar til, at der om lidt over et halvt år er VM. <laughs> ja, ja, netop der er lidt lang tid til VM, men det, det betyder ikke, at man, sagtens skal snakke om det. Vi, vi har allerede inde i det mindset, der vi faktisk har været i lang tid før en playoffkampen også, at vi skulle til VM, men nu er det altså en realitet. Og det betyder altså her på Spark, at vi har lavet den her landsolds special, som vi også er blevet reklameret på for på vores Facebook. Så som sagt, det er bare en, ja, det er en aften der her. Ja. Og det er super hyggeligt, at man har sådan en. Ja, det synes ind, jeg også. Inimellem. Det betyder så også lige, at vi siger farvel i den her udgave af Spark til Rundens koringer, som er det her faste indslag, og farvel til øh, Lokal Aarhus. Vi bibeholder dog en Rundens og det er selvfølgelig Rundens Landsholdsdanser. Ja. Den tager vi selvfølgelig, men vi siger farvel til de andre i den her uge her, og fordi det netop er en special. Der er en masse ting, vi ikke kommer til at snakke om. Ja, netop. Øh, vi ved godt, at der har været første division i den her uge, men den her begivenhed med, at vi skal til VM, den, den fylder simpelthen for meget inden for fodboldverdenen, at vi simpelthen bare har sagt... Ja, det må vi desværre skråtte. Der, der er selvfølgelig sket nogle resultater, der, der kunne være værd at snakke om. Øh, vi tabte på vores odds. Det ved vi godt, det erkender vi også. Men øh, nu smider vi lige det til siden, og så fokuserer vi på den her positive VM-deltagelse. Fordi hele Danmark de har altså fået VM-feber, og det har vi selvfølgelig også. Vi øh, sad og så kampen mod Irland den anden dag, og øh, vi øh, kom helt op at køre, da Irland scorede til 1-0. Vi er simpelthen ved at begynde at tude. Og så flyver vi simpelthen op, da der kommer til 1-1, og så kører den ellers bare derudad. Så hele Danmark er grebet den her fodboldfeber, og vi er ikke en undtagelse. Nej, netop. Øhm, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Altså, det bliver ikke sådan et kaotisk program, hvor vi bare kører random øh, omkring fodbold og øh, omkring landsholdet. Vi har stadigvæk øh, lidt et program, så vi starter med at snakke om VM-playoff-kampene i sig selv. Begge kampe, både den, der var i parken, og så den, der blev spillet i Irland, hvor, VM, eller hvor Danmark de kvalificerede sig til øh, VM. Men jeg synes, vi skal starte med kampen i parken. Hvad synes du, Silas? Det var en kedelig affære. så altså øh, meget, jeg var oppe og køre til den seneste kamp her øh, i Irland, så var jeg lige så meget ved at falde i søvn til den første. Den endte 0-0, og øh, man kan selvfølgelig sagtens have en spændende 0-0-kamp ligesom øh, Itali Italien-Sverige. Det var en helt vild spændende 0-0-kamp med tryk på alting. Den i parken, det var en af de der, man kalder en rigtig, rigtig kedelig 0 0 -er hvor det bare er defensiv fodbold, og der er ikke rigtig noget, der fungerer for nogle af holdene, der kommer ikke de store chancer, og det gik sindssygt langsomt. Mega kedelig 0-0 kamp. Ja, jeg er også enig, og det er tydeligt at se, tror jeg, at der er mange af de her spillere i den her kamp, der havde gul kort. Jeg tror, at begge de frygtede, at de skulle miste en af deres startspillere til næste kamp, den her næsten mere afgørende kamp. Så det lignede lidt, at de på forhånd havde sådan... Ikke aftalt, men de sådan havde blevet enige om, at det skal ikke være den her aggressive kamp. Det skal ikke være den her kamp, hvor vi afgør, hvem der skal til. Den her lidt mere bare lige for at se, hvor vi står hen begge hold, hvad vi kan. Og så bliver det altså nummer to kamper i Irland, der skulle afgøre det. Og det, det blev det så også. Det virkede også som om, som du siger, at der var ikke nogen, der havde lyst til at risikere sine gode spillere i den første kamp. Selvom man måske kunne have givet dem lidt mere, og, og måske havde taget et godt, godt resultat, så var der simpelthen ikke nogen, der turde løbe den risiko og, og give sig fuldt ud i den kamp. Hvor at anden kamp var lidt mere ligegyldig med det der, fordi at TVM der er det alligevel forfra igen, med, der er det nulstillet med, med kort og sådan noget der, så hvis man skulle ske at få et godt kort i nummer to kamp, så var det ikke noget, der betød noget, hvor at hvis man har fået den første, så var man altså ikke med i nummer to, og det ville man ikke risikere. Nej, netop. Ja, øhm, yeah, jeg er også enig i, at det var en kedelig kamp. Det kunne da godt have været en anderledes kamp, for der var nemlig en rimelig stor chance til, i hvert fald en spiller, som øh, vi har måske kørt lidt på, og der er også andre, der har kørt på, på ham, det han havde en stor chance på et tidspunkt, hvor han kunne få sit øh, landsholdsmål. Første landsholdsmål, hvor han sparker en forbi mål, hvor alle havde troet, at den faktisk ville gå ind. Det er efter at han har skudt på mål. Lige op på Randolph, som så øh, rødte den ud til Sisto, og så laver han så sådan en indertidig afslutning, som fløj forbi mål. Der kunne det godt have været øh, en anden kamp, tror jeg, hvis han havde fået scoret der. Men øh, det blev det desværre ikke. Nej, og øh, nu du siger Sisto, og at vi har været meget efter Sisto. Vi har nemlig været rigtig meget efter Sisto, især når vi selv har siddet og set kampen og snakket om det. Vi var rigtig meget efter Sisto, ind til cirka 20 minutter, inden i, øh, inden i øh, anden kamp, altså returopgøret over i Irland, hvor at, øh, Sisto han gik fra at hedde Sisto til at hedde Asisto. Øh, lige pludselig, så øh, vi har lige siddet to minutter for inden, tror jeg, og siddet og sagt, Sisto hold nu op med det driblen og lad nu være, og du er dårlig at tage ham ud, og alverdens ting og sager. Og det gik lige frem lige, til, at du sagde lige et minut efter, jeg har jo hele tiden sagt, at han var en god dreng. Jeg ja, har hele tiden sagt, at han var dygtig. Og det er lidt den der følelse, man havde af, at altså han gik virkelig fra at være en, man synes virkelig var bras, til at være den helt store held. Jeg tror også, det er sådan i fodboldverdenen, fordi hvis vi ikke kan tillade os at kritisere, når fodboldspillere de spiller dårligt... Så kan vi aldrig kritisere nogen. Men øh, det, det er bare sjovt, hvor hurtigt det skete i den kamp, synes jeg. For i, i første start af kampen, der var jeg sådan en rigtig efter sidste Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor han han blev ved med at drible. Jeg, jeg, jeg kunne ikke se, hvor det før, førte hen overhovedet. Men det er som om, han har haft den her indstilling. Lige meget hvad folk de siger til mig, eller om, om de vil have, at jeg så bliver jeg bare ved med mit spil. Og det viste dig så øh, at være rigtig godt, fordi han afdriblede så lige. Øh... Det er pote kan man sige. Ja, netop han afdriblede så lige det irske forsvar lige hurtigt, og så afleverer han den bare ind, hvor lidt heldigt måske ac han får foden på, og så bliver den skudt ind i mål. Ja, det er sådan lidt tilfældigt mål efterfølgende, men det ændrer ikke på, hvor flot en aktion det var fra, fra Sisto. Vi er lidt trætte af, at vi sad der til kampen og snakkede om, nu hedder han er Sisto, det skal vi rigtig bruge her i vores program, og så kommer tipsbladet ud dagen efter, før vi har nået at sende et program og kalder ham er Sisto. Vi siger det bare nu, tipsbladet, I har stjålet vores idé. Ja, og det håber jeg også, at alle de lojale lytter de, de står ved at Alle vores lojale ja, ja, De står ved at ved, at det, selvfølgelig var vi først. Øhm, det var en af de spillere, vi var, egentlig, var lidt efter i, i, i kamp nummer to også. Den anden spiller, det var lidt den her ændring, der var i truppen fra, fra, park, fra parkkampen til, til en kamp, i Irland, det var nemlig, at AC han skulle spille højreback. At bruge AC, det synes jeg ikke er noget dårligt. Det synes jeg faktisk var rigtig fornuftigt. At bruge ham på højrebacken, det kunne jeg ikke forstå før kampen. Nej, det undrede også mig, øhm, og jeg kan heller ikke forstå det efter kampen. Jo, han scorede et mål, og han gjorde det også fint, men lad det ikke blive en ting, vi gør. Han er for langsom. Jeg kan ikke se pointen i at skulle bruge AC ude på højre bakken. Jeg kan se pointen i at bruge ham på en defensiv midt. Jeg kan se pointen i at bruge ham i centralforsvaret. Hold ham væk fra bakken. Det er noget mærkeligt noget. Oh. Ja, øh, jeg er helt enig. Jeg synes også, det er noget mærkeligt når man har en spiller som Peter Andersen til rådighed, øh, en, en spiller med masser af fart. Som havde spillet en god første kamp. Altså, han havde ikke været ringe i den første 0-0 kamp. Jeg forstår ikke, hvorfor han skulle ud. Altså... Nej, det forstår jeg nemlig ikke. Det er som om, han lige skulle bare ændre et eller andet i truppen for at ja, ja, give et eller andet. Jeg kunne ikke, men jeg kan stadigvæk ikke se, hvorfor. Og heller ikke, at øh, så lidt uheldigvis, så bliver Stryer så skadet i løbet af kampen, hvilket betyder, at Andersen så skal spille Venstrebak, hvilket han egentlig gjorde fint, synes jeg. Selvom jeg helt klart hellere vil have Stryer derovre, fordi Stryer spillede en strålende kamp. Han er øh, aggressiv, og han er hurtig derover. Det kan jeg vildt godt lide at se. Ja, jeg tror også, at øh, Stryer... Jeg ved ikke, om jeg synes, at Stryer, han bliver ved med at være venstrebak på landsholdet. Men han kunne godt ske overtage for øh, Dalsgård og, og, og tage førstevalget på højrebakken, faktisk. Og så Risa på øh, venstre. Det, det synes jeg. Jamen, det er jeg helt enig med, fordi hvis han også får fast spilletid i Udinese og, og leverer øh, topniveau på landsholdet også, så, så burde han jo også være over Dalsgaard, fordi hvis man kigger på ligaen, så er den italienske Serie A jo også højere end championship. Jo, jo, øh, Dalsgaard, han er måske mere fysisk på en måde, men altså, jeg synes bare, den måde stryger, han, var, han viser virkelig, at man både kan være fysisk øh, hurtig, og også bare være utrolig aggressiv. Han var med ind og skyde flere gange på mål, også i parken der. Så jeg, jeg vil hellere se ham tror jeg på højre bakken og så ja du miset på venstre bakken måske. Men øh, i hvert fald ikke AC, det skal vi ikke se på højre bakken. Nej, det synes jeg er noget mærkeligt noget. Nu gik det. Heldigvis godt og han scorede et mål, men det kunne han jo også sagtens have gjort, at han havde været midterforsvar. Øh, eller defensiv midtbanen. Det er ikke noget at, gøre med, at han var blevet spillet på den højre bak. Jeg synes at de aktioner hvor han blev hvor man så ham som reelt som højre bakken, der blev han faktisk lidt udstillet indimellem. i Især i de første aktioner, der bliver han sat fuldstændig af at den Nielske Øh, og han er simpelthen ikke hurtig nok til at løbe ham op igen. Han bliver sat af, han kommer på helen, og han kan ikke fange ham igen. Det er sådan nogle ting, som han bliver fanget i, fordi han netop ikke er hurtig nok. Han er take -file. Jeg elsker AC. Han er en fantastisk spiller. Bare ikke på den position. Nej, øh, jeg er helt enig. Um, en anden spiller... Altså, vi er jo i hvert fald efter AC... På grund af den position, han var, og så var vi efter Sisto på grund af hans præstation i starten af kampen. Men det ændrede sig så meget i løbet af kampen, at man faktisk begyndte sådan at håbe på, at Sisto han faktisk bliver ved med at levere det spil, han gør. Fordi han var, han var virkelig dygtig i, i resten af kampen. Og man kan også godt se, hvor man jagtede det her mål. Virkelig. Han vil virkelig gerne score på landsholdet. Så han skød meget udefra, hvilket også er fedt at se på landsholdet, at de tør. Som vi sagde, så skulle vi også lige have kåret øh, rundens landsholdsdanskere. Og vi har jo snakket lidt om, altså selvfølgelig er det åbenlyst, hvem vi vælger. Men vi har snakket om bændene. Fordi, at, fordi det er bændt, og han kommer lige ind og får sit mål her, øh, som ligesom giver hans tilbagekomst på landsholdet for alvor. Øh, så er det Sisto, vi snakkede om, øh, fordi han laver to assists. Øh, men selvfølgelig er det jo, altså, selvfølgelig er det Kong Eriksen, øh, eller Kong Christian hedder han, <laughs> Han er så fint blevet kaldt i medierne igen nu. Kong Christian stod ved højemast og øh, han øh, scorede nogle lækre mål. Han scorede tre stykks og var hele tiden en trussel i kampen, og derfor så får han altså også rundt landsholds danskere. Det skal han er. Der er ikke nogen tvivl, jeg. Nej, det jeg tror jeg også alle er enige i der. Jeg synes, det er utroligt, vi har sådan en spiller på det danske landshold nu. Nu ved jeg måske... nej det er måske noget af en sammenligning, men nu ved jeg hvordan folk de havde dengang Laudrup, han løb rundt på banen, måske. Det er vildt at have sådan en stjerne på holdet, synes jeg. Der er tydeligvis gør en kæmpe forskel, når han har bolden. Det der eneste problem... nej måske to problemer, jeg ser på landsholdet, det er som sagt, vi har talt om før, hvis han lige pludselig udgår for landsholdet på grund af skade eller øh, en karantæne. Og om han er, kan holde det her niveau ved lige. For jeg synes, der er nogle kampe, for eksempel i kampen med, med Montenegro, hvor han dog scorer. Men han er, ikke, han er ikke på samme måde til stede, som han er i den her kamp i Irland, for eksempel. Og ligesom i parken var han heller ikke helt på samme måde til stede, synes jeg ikke. Korrekt. Jeg er enig. Øhm, men det her med, om han kan holde niveau... Uh, en ting er om han kan på landsholdet Og også i Tottenham og sådan noget Men der er jo også snak om nu her Om han skal sælges til uh, enten Juventus eller Barca uh, Og hvis han kommer derhen, Så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om han uh, kan slå igennem der uh, Det tror jeg han kan Men man, det er jo altid en, en risiko uh, Og hvis han ikke gør det Og så at han måske At det betyder, kommer til at betyde noget for hans form Og noget for hans niveau uh, Og det vil jo være afligt for det danske landshold Men uh, lad os takke ud fra at hvis han bliver solgt Så kan han også klare sig der Ja, det regner jeg også med. Jeg håber dog, at hvis han skal sælges, det først bliver efter, sådan officielt efter VM, så han kan fokusere 100% på VM og ikke skal have det her i baghovedet om, øh, om et skifte kommer igennem med og, og hvilken klub det bliver. Så jeg håber, at det bliver efter, så han kan øh, forholde den her stabilitet og så bare fokusere fuldt på VM. For vi har virkelig brug for en, en Eriksen i topform, for tydeligvis så kan han gøre, øh, gøre forskellen med, med tre mål i en kamp. En anden spiller, jeg gerne lige vil snakke lidt om, det er Nikolaj Jørgensen jeg synes det var en fejl at have ham for start i kampen på grund af hans øh, dårlige kamp i parken, synes jeg. Jeg synes ikke han leveret noget. Det er jo tydeligt at han, han stadigvæk var skadet på en måde i hans arm, så han tog det giv ind i de her dueller fuld ud, hvor jeg synes det er mærkeligt, når man har en bender, der er i så hopla. Og vil så gerne spille. Hvorfor ikke smide ham ind så eller Cornelius eller Brayweight? Altså, jeg kan ikke helt se hvorfor man skulle smide Nikolaj Jørgensen. Jeg ved godt at han har spillet godt i fortiden, og han har været topscorer i Holland, men han er ikke inde i den steam nu. Og derfor synes jeg det er mærkeligt at han bliver prioriteret altså sådan en. En, en halv skadet spiller over, ja, Bender for eksempel. Og vi kunne også se, at han gjorde det jo heller ikke specielt godt i anden kamp. Han var stort set usynlig. Han havde en god aflevering, som også øh, førte til mål, så vidt jeg husker. Øh, men ellers så var han jo ikke, øh, han var ikke en, man lagde mærke til i kampen overhovedet, hvor der rigtig mange andre spillere brillerede og shinede, og var folk, man lagde mærke til. Og alligevel så går der i begge kampene, går der utrolig lang tid, før han bliver skiftet ud. For lang tid også, hvis du spørger mig. Øh, så jeg er enig med dig. Øh, og selvfølgelig er jeg enig med dig, fordi vi snakker om de her ting her rigtig meget, når vi øh, også bare rundt til dagligt og snakker om det. Øh, men ja, altså jeg forstår ikke, hvorfor at man bruger ham i anden kamp, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke skifter ham ud noget før i begge kampe når han ikke spiller godt. Ja, netop. Øh, han kostede faktisk også... Hvis man kan sige det første må mål til Irland. Det, jeg ved godt, det er super uheldigt, og hvem som helst kunne have gjort det. Men lige fordi han også havde de her dårlige præcisioner i løbet af kampen, så kommer man til at fremhæve det her moment, hvor han faktisk sparker bolden op til, til Duffy, som så hælder den ind. En spiller, man aldrig må øh, give bolden op i, i lufthøjde til. Så. Øh, men ja, jeg håber, at han, han kommer så over det her, den her lidt dårlige periode, og han kommer ind i en god stigning på visen, han, Hvis han rammer sit topniveau, så skal han uden tvivl starte, fordi der er han virkelig, virkelig dygtig. Så øh, der er lang tid til VM så han kan nå Sagten, så komme og komme i god form. Det kan de, de, de alle sammen forhåbentlig, fordi vi skal have det, det stærkeste landshold, vi kan ingen skader helst. Det snakker vi også lidt mere om lige om lidt, men inden da, så skal vi have en sang. Den, øh, den sang, vi skal høre, det er selvfølgelig en landsholdssang. Øh, det er den, der hedder Danmarks drenge. Vi har hørt den tidligere på Spark, øh, men det er fordi, at der er bestemte landsholdssange, vi synes er helt vildt gode, og så er der andre landsholdssange, vi ikke synes er helt gode, og øh, det er os, der bestemmer, så vi hører dem, vi synes er gode, og vi elsker Danmarks drenge, Den kommer her. Vista står sammen alle mand, når vi når til Korea og banden, en på, og slå, en. E Det er altså en dejlig sang. Det, det er altså bare en super dejlig landsholdssang. Som jeg lige sad og sagde til dig nu, her, mens vi sad og hørte den, det her det er den absolute den landsholdssang, som jeg kommer mest i stemning af. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er den, der er bedst, men det er den, jeg kommer mest sådan i, yes, nu er der stemning. Og det er det, vi har brug for nu, for nu skal vi i stemning. Ja, for nu skal vi i stemning til, at der er med et halvt år fodbold. Ja, vi skal simpelthen holde stemningen kørende i et halvt år nu, mm. hvis det er muligt. Øhm, vi skal snakke mere landshold. Og det er altså bare super fedt. Det, det næste, sådan, ja, hvad kalder man det lille øh, ting, vi skal snakke om nu, det er altså truppen til VM. Øh, hvem skal med, når vi skal spille VM? Øh, og vi tænker ud for et landshold, der er skadesfrit, for, formentlig. Altså, det, der er jo ikke nogen på landshold lige nu, der er så lang tid skadet, at de ikke ser ud til at komme med til VM. Præcis. Så jeg synes bare, at vi skal snakke om, hvem vi synes, der burde være med. Om der er nogen, der er med i de her kvalifikationer og playoff der er, som ikke burde være med. Og, og så se, om vi kan samle det bedste land, som vi to her på Spark føler kan, kan, ja, kan vinde VM, faktisk. Ja. Så øh, lad os starte med målmændene. Ja. Der tror jeg ikke, der er ret meget tvivl. Smikkel. Smejkel, ja. Og så, øh, så tænker jeg... Øh, så tænker jeg jo så... Frederik Grønaov. Frederik Jonas Løssel. Ja. Yeah. De tre... Ja, yeah, det tror jeg. Dem, det plejer at være. Uh, yeah. Jeg synes heller ikke, der er mere... Altså, der, der er der, ikke rigtig nogen, der er sådan her, op og udfordrer er altså, andre danske keeper. Nej, netop. Altså, Den næste sådan, i rækken, det er jo Jesper Hansen fra Midtjylland. Altså, men det siger måske også lidt, at, at tredje målmand det er faktisk Brøndby's målmand. Uh, vi har ikke så sindssygt mange målmand på, på vanvittig højt international niveau. Kasper Smikkel kender vi jo alle. Så nu kommer der nogen efter dig, når du siger, at Brøndby det ikke er højt internationalt. Ja, jeg ved det godt. Men altså, nu tænker vi uden for de danske grænser. Så. Øhm, altså, som sagt, Michael, han spiller i, i Leicester, og han har vundet Premier League. Det er rimelig godt på CV, jeg også forstå hvorfor han står for landsholdet. Løssel er kommet til Huddersfield på lån, og spiller også i Premier League nu, og st står øh, fast for dem. Og han spiller også rigtig godt. Han faktisk, jeg har lige læst, at han er den målmand i Premier League med flest high claims op i luften, han. Og det er ret imponerende. Det er også det, jeg tænker, når jeg, når jeg tænker Løssel, så er det også det, jeg tænker, han er god til. Det er det, jeg sådan har ind i hovedet fra alt den tid, jeg har set øh, løslet spille, både i hans tid i Superligaen og så videre, at han er altså den der, der kommer ud og napper nogle bolde op, i, øh, både når der er hjørnespark og så videre. Altså, han virkelig kommer ud og napper nogle bolde. Det er han god til. Jamen, det er han nemlig virkelig god til. Han sagde nemlig, at han... Øh at den her kamp, han havde i uh, Huddersfield mod United, hvor han var over for Lukaku. Det er jo virkelig svært, men uh, at han stadig nåede op til dem. Altså, hvis man kan komme op og tage bolden væk fra Lukaku, så viser man sig også til et højt niveau. Det bliver så spændende at se, om han kommer tilbage til Mainz, uh, eller han bliver i Huddersfield. Uden, men jeg tror stadigvæk, han er indenvalgt på landshold, og det burde han også være, synes jeg. Så går vi videre til forsvaret. Øh, der er altid meget at snakke om det danske forsvar, Fordi der er så rigtig mange gode spillere øh, I hvert fald i midterforsvaret Og så baksne, de er måske lidt mere faste på nogle punkter Og nogle der er der nogle der vil sige At vi har lidt mangler på nogle sider Især Venstrebakken måske Men jeg vil sige jeg er mere i tvivl nu End, øh, end jeg, jeg har været førhen med baksne. Der begynder altså at komme lidt sådan Efterhånden der, øh, der gør lidt, giver lidt tvivl Men lad os starte med midterforsvaret øh, Skal vi skifte sig til at sige en? Ja okay Vil du holde lov til at starte? Så ikke vi kan komme udenom Simon Kjær. Nej, og vi kommer nok heller ikke ud i se. Nej. Og så siger jeg altså også Bjelland, fordi han tydeligvis har tydeligvis spillet en kæmpe rolle på Landsholdet. Ja. Så, øh, altså, så siger jeg så Janik Vestergaard. Det, øh, og så kommer der så her. Åh, han har det med at tage mange ud. Det, her, det er de fire 10 oplagte. Hvem er den næste? Jeg ved jo godt, hvem du vil sige, så jeg, den siger jeg ikke. Øhm... Puh, ja, den er svær. Øh, skal man være. Ej, jeg siger Sanga. Jeg siger Sanga for Hottosvælt. Øh, det synes jeg det er færre. Yes. jeg vil så sige Frederik Sørensen. Ja, jeg vidste godt. Det, øh, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke var med nu her. I stedet for Sanka egentlig. Og Sanka kan godt forstå, hvorfor er med. Men, øh, men det undrer mig, at Frederik Sørensen, han ikke bliver Eller der ikke bliver kigget hans vej på landsholdet. Han spiller helt vildt godt ned i bundesligaen. Øhm, jeg forstår ikke, hvorfor der ikke bliver kigget hans vej. Og det håber jeg, der godt til VM. Øh, og jeg håber også lidt, at han bliver valgt over Sanka. Men det er svært, fordi Sanka er også helt vildt god og gør det rigtig godt over i England og, øh, og så videre. Det er, ja, altså... Skyldes det måske lidt øh, Kølens form. Øh, det er ikke kun på grund af Frederik Sørens, men man også kommer til at kigge på hele holdet, hvor de ligger måske. Øh, det kan jeg sagtens være. Desværre, selvfølgelig. Ja. Det er ikke altid, man skal kigge på holdet, man er mere på den individuelle præstation på holdet. Øh, det er altid spændende, men jeg, jeg, jeg tror ikke, at oh, han går ud og være sådan, ændrer alt for meget i forsvaret. Man kunne også kigge i, i retning af Sviatchenko, hvis han kommer efter sin skade og kom tilbage på topniveau. Også rigtig god. Det kommer an på, hvilket niveau han når at ramme ind for det næste halvår. Det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert fint, som han. Øh, altså, ja, han er skadet nu øh, Men også som han spillede før skaden Der synes jeg ikke, at han skulle vælges over Nogen af dem, vi har nævnt Nej, og jeg tror altså, heller ikke, jeg kan komme i tanke om nogen Som egentlig bliver kommer til at starte over De fire her, jeg lige har nævnt øh, Det er også et spørgsmål om Hoved Sanke kommer i spil øh, Og om, hvis Frederik Sørensen kom med Om han hovedet vil komme i spil Det skulle være sådan et, et ønsket resultat At Danmark de har vundet deres to gruppekampe allerede Og så skal den tredje, der kunne de måske eksperimentere lidt Jeg har også lyst til at sige øh, Okura Nej, det har jeg ikke lyst til at sige. Ej, det var da, det er da et forkert uh, år. Det du var bare, at jeg kom lige til at hoppe tilbage for tre år siden. eller sådan noget. Der øh, kunne du have nævnt det. Ja. Der kunne jeg have sagt, at du øh, Jeg så også inde på Audition, der var nogle andre, der havde været nævnt Rasmus Tillander, som er kommet, men altså, det, er sådan, det er sådan, de skal nævne, fordi man ved jo egentlig godt næsten, hvem der bliver valgt. Og det, er, dem, det er altid det femte valg, der vi nævnte nu, altså Sanke eller Frederik Sørensen. Det er nok dem, der kommer til at kæmpe lidt om, hvem der skal med ud over det. Og det, og det bliver jo ikke en, en kamp om, hvem der skal starte eller erstatte. Ja, det er mere en kamp om, hvem skal være tredje valg, eller sådan. Ja, og det er jo ikke... Nu siger du Rasmus Stellander der, og der er jo ikke, altså, det kan godt være, at han bliver nævnt, men han er jo ikke i nærheden af at være den, der bliver udtaget. Altså, han er jo længder efter Sanka og Frederik Sørensen til at blive valgt. Det vil være mærkeligt, at han kom med. Ja, så jeg tror altså heller ikke, vi kan vi kan nævne flere end dem, vi har nævnt nu. Jeg synes også, det er nogle færre bud, måske også det de, de fleste vil byde på. Dog skal vi lige kigge på baksene. Lad os starte med højre bak. Skal vi bare lige køre igen frem og tilbage? Jamen, skal jeg starte den her gang her? Ja, så siger jeg Dalsgaard. Ja, det, okay, så har jeg lige spørgsmål. <laughs> er Stryer venstre eller højrebakke i det her? Fordi han spiller jo højre, for så vil jeg jo sige Stryer som højrebakke. Mm. Det er et godt spørgsmål. Fordi ellers så er det jo Andersen, hvad jeg mener, den næste jo. Ja. F hvad? Skal vi kalde Stryer højrebakke? Så er det Dalsgaard, Stryer, og så måske Andersen. Ja, Andersen som reserve. Ja, ja. så Venstre, det er Dumisi. Og så siger jeg Bøjlesen. Og så er Jonas Knudsen, må det være. Ja, det, øh, det er baksne. Og det er ikke dem alle sammen, der kommer med. Der kommer nok kun to med på hver post. Øhm. Og det kan også ske, at det bliver... At det bliver hvis man skal tage baksene sådan samlet set, så bliver det Dalsgaard, Stryger, Domisi og Peter Andersen, tror jeg. Ja, jeg tror, det bliver de fire, hvis det er. Der er der tre højre og en venstre, men Stryger bliver brugt på venstre på landsholdet. Så jeg tror, jeg tror det bliver kombinationen. Øh. Alt efter, om der så er nogen, der er skadet osv., men det tror jeg, det der bliver kombinationen. Det kunne godt ske at blive bøjelsen i stedet for Ankersen. Det ved jeg ikke helt. Lige sådan lidt kommer an på formen på det tidspunkt. Sådan ting. Så må vi håbe på, at han ikke ser AC stadig som en højre i den tid. Fordi han skal ikke begynde at bruge midterforsvar, synes jeg, på baksen Det synes jeg simpelthen, det skal man ikke. Og så bare udtage nogle flere midterforsvar. <laughs> ja, ja. Bare. Vi burde kun udtage midterforsvar faktisk. Ja, det er jo bare forsvar. <laughs> ja, netop. Uh, jeg synes ikke rigtig... Uh, Jamen, så synes jeg faktisk, at vi har fastlagt et, et godt forsvar der med de spillere udtaget der. Det er et sikkert spørgsmål om, om, om sådan som Bøjlesen eller Jonas Knudsen, de vil blive udtaget i, uh, igen. Uh, det går ind på form selvfølgelig, og det går også an på, hvordan vi ser at den her sammenhæng uh, i fremtiden. Men skal vi så bevæge os uh, til midtbanen? Ja, lad os starte med sådan den lidt mere defensive del af den. Uh, skal vi gøre det samme igen? Vi skiftes. Du får lov til at starte den her gang, og jeg ved godt, hvem du siger. Delaney. Det er Så siger jeg... Jeg har lyst til at sige Kvist, men jeg er også lidt i tvivl, fordi at han er ved at være gammel, og, han er ved, og man siger, men, men samtidig... Jo, jeg siger Kvist, fordi han bliver altid udtaget. Kvist er med. Kvist. Han spiller altså også en god kamp. Han spiller en rigtig god kamp, det skal, vi, det skal han have. Han, vi plejer at være lidt efter ham, og det gør hele Danmark. Man kan ikke være efter ham efter den kamp øh, mod Irland. Der var han altså en af hovedmændene i, ja, at vi gjorde det godt. Det er, er sjovt, ja, fordi det er sjovt. Folk de siger altid, dem før os der har været for ham, hold nu øje med, hvad han laver på banen, og så har vi før sagt, Jamen, jeg synes ikke rigtigt, man, selvom hvis man kigger på om, han laver noget. Her havde vi virkelig øje på ham hele tiden, fordi nu skal vi altså se, hvad han egentlig byder på. Han var aggressiv, han skød faktisk, han havde et rigtig godt skud på målet. Øhm, og så, så viste han tydeligvis erfaring i, i, i, i den her kamp, synes jeg. Derfor synes jeg også, det er færre, du siger, Kvist, fordi selvfølgelig bliver han udtaget, at vi har brug for. Lidt erfaring på holdet også, trods Eriksen selvfølgelig også, at begynder at være en erfaren mand på landsholdet. Jeg lavede også mærke til med Kvist med i den første kamp. Altså, det kan godt være, at han ikke var så meget på bolden der heller, men han var hele tiden, altså kommunikeret hele tiden med de andre. Man kunne se, at han løb og lavede faktor til de andre, presse op mod ham der, ham derover han står fri, til ham, jeg trækker ned her, vi skal have en, der trækker og spille den derovre. Hele tiden kommunikation. Og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Det er måske det, man mener med, hvor vigtig han er for landshold, At han er den der, der ligger og laver hele øh, kommunikationen hele tiden. Faktisk mere, end man så kære gør gøre, selvom det kære, der anfører. Så jeg tror faktisk, at ja, jeg bliver mere med sikker, at jeg siger Kvist. Godt. Så har vi jo taget de to, der startede inden. Så skal vi begynde at kigge på det show, som er den her øh, bank, Hvem skal være det? Jeg har lyst til at sige Daniel Vas. Og det ved jeg godt, at det... Øh, eller andre der må også sige, hvorfor vil du dog sige det? Og jeg siger det, på grund af, at han spiller fast i Salsa Vigo. Han spiller en rigtig vigtig rolle. Han er farlig på dødbolde. Han er farlig på, på langskud. Han er et jokerkort, man kan smide ind, når man har brug for det her lidt ekstra. Okay, vi kan ikke bryde igennem øh, ved hjælp af småspil. Vi har svært ved, ved indlæg. Måske skal vi til at have nogle skud udefra. Og der er VAS altså virkelig, virkelig skarp. Han har lavet en fejl. Det snakkede vi også om i sidste program. Øh, nogle nok vil sige, at han bliver lidt forbandet af den her fejl. Men jeg håber virkelig, at de ser, øh, ser væk fra det, og så udtager ham. Ja, og ikke også godt, det kan have lidt indvirkning på, at han netop nu er begyndt at gå ud i medierne og udtale sig om det her med, at han rigtig gerne vil med. Det kan jo godt være, at det giver en påvirkning at han måske får chancen igen. Og det kan man jo håbe på. Jeg siger, lærer jeg. Ja, jeg synes... Nu tabte jeg en gule pind. Jeg synes, at Lera, han er i øh, helt vildt god form. Han spiller godt, og han er med på landshold. Han har fået chancen et par gange, øh, og jeg tror ikke, det ændrer sig. Jeg tror, at han kommer med igen, fordi at herfra og så frem til sommer, der kunne jeg sagtens forestille mig, at han bliver endnu bedre, end han har været nu her. Der er ikke noget, der tyder på noget andet. Øh, og umiddelbart synes jeg også, at det ser ud som om fra Åkes øh, side, at han egentlig er et valg over Sjøne for eksempel, og måske til dels også over Mike Jensen. Så jeg siger Lea er som næste bud. Jeg synes også, det er et godt bud, fordi at vi skal spille, hvis, hvis vi går videre fra gruppespillet til VM, så er der så mange kampe vi skal spille, og, og tidligere så har Lera været ude at sige, at en af hans sådan, øh, egenskaber, virkelig gode egenskaber, det er hans udholdenhed. Han bliver ikke træt. Øh, han er i stand til at foretage vir virkelig vigtige beslutninger, selv efter en længere kamp, altså, og det er virkelig øh, vigtigt på landshold, især når man skal spille mange kampe. Øh, godt, så er det er mig igen. Øh, så nævner jeg den, du allerede har også lige været inde på. Det er skøne. Jeg tror, at han bliver ved, fordi han også har en vis erfaring, man kan blive ved med at tage, og så er han virkelig også god på, på dødbold, han er virkelig god til indlæg, og han har også lidt kreativitet egentlig, det er det, han er lidt en allround spiller synes jeg. Så øh, jeg tror også, han, ja, han skal nok komme med, tror jeg også. Jeg tror ikke, der bliver udtaget flere midtbaner, jo, altså vores offensive med Eriksen, men det er jo, når vi kommer frem til det offensive frem på den sådan centrale midt dernede, der tror jeg ikke, der bliver udtaget flere end dem. Du tror ikke, Mark Jensen, han også så et... Øh... Nej, jeg tror, at VAS, han overtager i stedet for Mark Jensen. Jeg tror, at man tager Vass ind, og så er Mark Jensen ud. Det kan, det kan sagtens være. Og men det vi kan godt tage ham med som sådan joker. Øh, men jeg tror, at hvis, hvis Vass bliver udtaget, så bliver Mark Jensen ikke. Det tror jeg. Det kunne være spændende at se at væk fra Mark Jensen. Jeg, jeg, jeg, jeg må erkende også, at jeg har haft lidt svært ved at se, hvad Mark Jensen lavede på landsholdet. Jeg ved godt, at han var, sidste år, der var han, Norges, øh, der blev han nomineret til Norges, eller årets spiller i Norge. Øh, en, en, en pris, som Bender er nomineret til i år. Øh, så der kan jeg godt se, hvorfor man bliver ved med at hive øh, i den, måske at sige, prøv lige at se, hvor god han var en gang, altså dengang. Men ja, jeg vil heller også have VAS på landsholdet, men vi kan godt sige, som du også siger, Mike Jensen er måske et jokerkort i, bag, i baggrunden. Yes, skal vi så hoppe lidt længere frem på banen? Ja, det synes jeg. Ja, skal vi, øh, altså Eriksen behøver vi ikke sige. Nej, han er han, med. Han er med. Han er sådan, øh, det, det ligger bare i korten, det, det behøver vi ikke snakke om, det er han. Men skal vi prøve at kigge på noget, noget kant, noget venstre-højre kant, det ved jeg ikke, øh. Skal vi starte med den ene af dem, og så... Altså, det ligger jo lidt at skifte rundt, hvem der spiller højre og venstre. Men skal vi starte med at prøve at sige, hvem tror vi, der kommer med fra venstrekanten? Okay, okay, så tager vi Assisto. Han kommer med. Ja, Assisto. Den er vi enige om. Øhm, så har jeg lidt lyst til at sige... Ja, så siger jeg jo Jørgensen. Altså, det kan godt være, at han er angriber, men det er jo venstrekanten, han hovedsageligt bliver brugt på. For, I hvert fald for landsholdet. Øh. Så jeg siger, jeg siger Jørgensen ude på venstrekanten, som øh, et valg der også. Ja, og så er det jo spørgsmålet, hvor mange mere, flere han udtager. Så siger jeg jo selvfølgelig også Victor Fischer, fordi han kan vel også godt spille venstre kant. Det er uh, vel det, han hovedsageligt gør egentlig. Det er i hvert fald hans foretrukne position, så vidt jeg ved, øh, venstre kanten. Han er sådan en spiller, som jeg føler ikke har udløst sit potentiale endnu. Hvilket også er noget at sige, fordi han er ikke ung, ung længere. Han er jo stadig, han er ved at komme op i den alder, hvor han skal til at finde en klub, hvor han kan udvikle sig i. Og ikke bare rykke rundt til diverse. Øhm, ja. han, kan godt, han er ved at udvikle sig lidt til det der sådan et evigt talent, synes Ja, jeg. og det håber jeg virkelig ikke, fordi da han var i Ajax, så så man bare, man tænkte, okay, han er fremtiden, ham her. Det er sådan en spiller, som man måske troede også kunne få det potentiale, Ajaxen han havde. Han, han brød ikke igennem i Championship øh, og i, i England for, øh, for Middlesbrough. Han har også været fred, det skal man sige. Det kan være med til at hæmme ham, desværre. Altså, det, det, må, det kan man lige sige. Nu er han så i Mainz. Øh, han har scoret to mål i en i en pokalkamp som øh, gjorde at de vandt. Øh, det kan være det er det, han skal bruge nu, men jeg tror ikke han er når at blive førstevalg eller ja, det gør han ikke over assisto. Men jeg synes han fortjener alligevel at komme med, fordi han har noget som ja landsholdet har brug for noget kreativitet også. Det kan man se når han spiller. Jeg har også lidt lyst til at, øh, at lige fyre en joker ind her ude på venstre midten her eller venstre kanten og det er ikke en, jeg tror kommer med, men det er en, jeg, som jeg gerne vil smide i som sådan en joker, hvis nu at Fischer ikke spiller godt, eller hvis der sker et eller andet, der gør, at vi skal have en ny ind, eller at den her spiller, som jeg har lyst til at nævne nu, udvikler sig helt vildt over det næste halvår. Jeg har lyst til at sige Mikkel Dulund. Gør det helt vildt godt på 21 landsholdet. Og det kunne være sjovt at se, hvordan han kommer til at udvikle sig. Om han er sådan en, jeg, jeg synes, det er kedeligt, hvis vi sidder og bare siger de spillere, som allerede er udtaget, og hvem er dem vi så tror bliver udtaget. Jeg har lyst til at fyre ham ind som en lille joker, Mikkel Duhlund. Det er jeg jo glad for. Det ved du. Altså, som Midtjylland-fan, så er jeg ellevild over, at du siger det. Jeg er helt enig. Øh, det eneste, der taler imod, selvfølgelig, det er, øh, at nogen vil nok mene, at han ikke er klar. Eller, men altså, jeg er helt enig, det, det er en sjov joker lige at smide ind, fordi han også har været så god på for Midtjylland lige, til. Han har scoret i de seneste tre kampe, de har spillet jo. Øh, han har, så det viser, at han er målfarlig. Øh, men ja... Jeg ved ikke, hvad han har af andre ting, øh, som, som de andre kanter ikke har, og jeg, man, man, man, man håber jo heller, nok heller ikke på, at, at Duelund skulle starte over for eksempel Fischer, hvis det var i den sammenhæng. ikke. Men han kunne være sådan en spiller, hvis nu der kom skade, ja, og vi er ude i den tredje kamp, og vi er måske afgjort, hvordan vi kommer videre, eller vi ikke kommer videre, så kunne man smide ham ind og se, hvad han kunne på landsholdet. Fordi han har uden tvivl en fremtid på landsholdet, det, det har han. Og det er det her med at tage nogle af de unge med her. Bare også for, altså om det så bare lige er fem minutter i en kamp, han får en imellem. Og også bare det at komme med til at træne med landsholdet og være med i truppen. For ligesom lige så stille og indlimre de her unge spillere i landsholdet. Så at vi hele tiden tænker på fremtiden med landsholdet også. Så at vi kan udnytte nogle af alle de her mange, mange talenter, vi faktisk har i Danmark for tiden. Ja, ja, ja jeg, synes det, jeg synes det er en god idé. Og jeg synes også det er fedt, at vi lige smed nogle andre navne ind. Eller du gør i hvert fald. Øhm, men... Men chancen for det, den er, den er jo lille. Vi kender mm. jo sådan, landsholdsudtagelser, de er meget øh, stabile, og de er meget forudsigelige. og det er mindre om, at han er Frankrigs landstræner. Ja, ja han, han, jeg tror nogle gange bare, han var Frankrigs landstræner. Han tager en pose med navn i, og så tager han bare et navn op ad gangen, og så er det dem, der bliver udtaget. Ja, for vi kan jo snakke om det her med Bakoyoko, som ikke, var, øh, ikke engang var valgt med nu her, og han var skuffet over det, og han mente jo, at han var bedre end både Kanté og hvem øh, og fanden var, den anden var. Det har jeg glemt nu. Nej, øh, det der er ikke lige meget Pogba, eller og det ved jeg ikke øh, Men at Bakoyoko, han var skuffet over, han ikke var taget med Og man kan jo tage, dels godt give ham ret Så det, Men det er Frankrig, det er ikke Danmark Det er, det, er, det må Franskmænd, hvad hedder spark på fransk, det ved jeg ikke Det må deres jeg også sidde og snakke om øh, ja, skal vi hoppe over til højkanten? Ja, Jusuf. Øh, Yusuf Yusuf, han skal nok blive udtaget Monique ikke. Øh, jeg ved jo, Braithwaite, tror jeg, så jeg siger. Øh... Ja, det er, jo, det er jo spændende om, hvordan han vil bruge Braithwaite, hvis, hvis det er. Vil han bruge ham som striker, eller vil han bruge ham som den her højre kant, fordi han netop også har den her fart, som de fleste kanter har. Det, det, det, det er jo svært at være inde i O's hoved lige nu, fordi altså, han, han kan jo tydeligvis smide rundt med positionerne. Fordi han snakker også om AC, den vil han gerne se på, på en defensiv midtban i fremtiden. Så om Braveweight, han ville blive udtaget som angriber, eller som kant, det, det er hip som harp, tror jeg. Ja. Yeah. Øhm, så må jeg nødt til at sige Cornelius, fordi han blev tydeligvis også brugt som højre kant, primært og åbenbart. Øhm, Vi løber bare tør for folk, der angriber. Det er jo netop det, men det er også fordi, han netop er så, så loose med det op i offensivet. Okay, hvis han smider Jørgensen ind som angriber, så kan Cornelius være kant. Hvis Bender han er angriber, så kan Jørgensen være kant. Altså de kan jo spille næsten... Okay, Bender skal ikke være kant, men altså, de fleste de kan jo spille på, på kanten, hvis det er jo... Han roterer bare de tre pladser der. Så ja, det kan også være, det er bare er vi snakker nu, og ikke øh, nødvendigvis lige højre kanten, men du siger Cornelius der så. Ja, det, og det er jeg enig i. Ja. Jeg har lyst til at smide en, øh, endnu en joker ind. Jeg er lyst til at sige, og det er, hvis han kan holde niveau nu her, og kan fortsætte sin udvikling. Rasmus Falk? Der er jeg faktisk enig i. Det, det synes jeg ikke engang er sådan et joker, faktisk. Jeg synes faktisk, han næsten skulle... Altså, han skal udtages, men han skal udtages som den rolle, som hedder... Men spørgsmålet er bare, over hvem, hvis han ikke er en joker? Over hvem skal han udtages? Ja. Øhm Dolper. Det kommer ind på Dolbærs øh, ja det tror jeg I ikke kan se lige nu der at jeg sidder sådan, øh, øh, og nikker lidt sådan tvivlende med hovedet. Øh, jeg tror at jeg tror altså Dolbær bliver udtaget hvis øh, os over Falk alt efter deres ud altså, alt efter hvad form de kommer i. Dolbær han begynder lige noget ned jeg også igen nu her. Øh, yeah, ja, jeg, jeg synes det er svært. Og, øh, men der fik du også lige nævnt en til så. Dolberg, kan vi også øh, tage med i puljen og kigge på? Og Benten har vi også nævnt. Vi begynder at komme lidt derhen, hvor vi ikke sidder og siger skisevis nu, fordi at vi er ved at løbe tør nu, og vi begynder at have udtaget holdet. Så nu fyrer vi sådan en lille joker ind. Vi siger Falk, vi siger Dolberg. Jeg har også lyst til at sige et par... Der et, må jeg fyre et par joker mere ind her, sådan i offensiven her? Ja, ja. Som er, og det er igen det der ung, ungdomsaspekt, jeg håber lidt, at vi øh, måske tænker, tænker lidt på. Øhm, den første, jeg har lyst til at sige, det er, det er Ingvartsen at øh, ham kunne jeg også rigtig godt tænke mig at se, tage skridtet fra U21 op til, øh, til A-landsholdet. Og, øh, og den anden joker, og jeg, og jeg godt kunne tænke mig at sige ja den er lidt, den er mere joker. Men det er alt efter, hvordan han klarer den efter sit skift, Macondes. Alt efter, om han nu her efter nytår, han har et halvt år til at bevise over i det engelske. Og hvis han nu går derover og jeg, øh, og jeg bomber lige fra starten af, så kunne jeg også godt forestille mig, at han kunne have chancen for at blive taget i betragtning i hvert fald, for at på landsholdet. Det synes jeg i hvert fald, at han skulle. Øhm, det, ja, som du siger, det er uden tvivl. Kommer han til at fortsætte det her niveau? Jeg tror også, det er derfor, at han har været sådan lidt... Der har ikke været så meget snak om landsholdssnak med McCondis, fordi han har kun spillet i Nordsjælland indtil videre. Kan han ud på det internationale niveau? Øh, det skal vi så se nu. En anden spiller, jeg godt kunne tænke mig at nævne, øh, og det er meget, meget joker. Det, er, det, det må være, hvis der er et par skader måske, det skal være Jakob Poulsen. Uh, jeg så nogle gamle videoer, hvor han var med på landsholdet. Uh, det vækker nogle gode minder, uh, og jeg synes, han er meget den her kvistagtige type. Han er kaptajn uh, for sin klub. Uh, han har er erfaring, han har uh, overblik, han er vildt god til at aflevere. Og han er stærk faktisk også i længden. Så... Men noget, Jakob Poulsen har som kvist, ikke har, det er også det offensiv. Jakob ja. Poulsen, han er mere målfarlig, end kvist er. Uh, og det er selvfølgelig kun ting, der taler for. Men ja, du har ret. Det er en meget joker, joker, joker, joker, joker øh, langt ude joker i tredje eller et eller andet, men, men helt sikkert en, en, man også skal nævne omkring det, øh, som, altså, som ikke skal afskrives, fordi at selvfølgelig, hvis Kvist han øh, får en skade, eller hvis en eller anden får en skade, skøne, eller hvad ved jeg, så kunne det da godt ske, at Jakob Poulsen kom i betragtning. Øh, så helt sikkert meget spændende at fyre ind som sådan en joker. Ja, netop, men, men vi må jo erkende, altså, vi håber jo selvfølgelig på et, et skadesfrit hold, og sådan er det næsten forudsigeligt, hvem der bliver udtaget. I hvert fald kernen af truppen. Det kommer til at ligne meget det hold, vi har brugt her til men medmindre der sker noget drastisk med form i løbet af det næste halve år. Ja, netop. Så øh, ikke. vi ser de, meget de samme spillere, og så kan vi jo håbe på, at der er lidt frisk pus, for måske Falk, det kunne være virkelig spændende. Øh, eller, eller Dolberg, hvis han kommer ind i form igen. Så, øh, men ellers så synes jeg, at vi har været igennem, øh, igennem truppen, som vi håber kan, kan vinde VM. Ja, det synes jeg da også. Øh, skal vi også. Skal vi også nævne, at vi håber virkelig også, at de udtager Dale, gør vi ikke? <laughs> jo, men det må man næsten gå ud fra, at de gør på den ene eller den anden måde. Men øhm, kan også sige, så kan vi håbe, de jo udhærger uge. <laughs> ja. Men øhm, ja, skal vi skal vi skal vi holde med det og så sige, at det her det er truppen, som spark, de øh, håber og, og regner med, der bliver bliver udtaget. Øh, vi ser det som en stærk truppe, øh, der er selvfølgelig nogen nogle svagheder på holdet her og der. De er ikke alle sammen øh, lige stærke, men øh, tilsammen som, en, øh, som et, sådan et kollektiv, så tror vi faktisk, de kan føre os rigtig, rigtig langt. Og en ting, vi kan sige, det er, at vi på samtlige pladser på banen kan præstere en spiller, som i sin respektive øh, land, han spiller i, liga, klub, øh, spiller på højeste niveau i de klub, øh, liga, eller lande, de ligger i. Altså, de spiller op på topniveau, og det kan vi præstere på samtlige positioner. Det er ikke at det danske landshold har kun til sidst. Så øh, stærk, spændende trup, vi øh, kan stille op med Ja, og så skal vi ellers øh, videre til endnu en sang. Det er tid til at komme lidt i stemning. Og sig os, hvad er det, vi skal høre? Vi skal høre Recepten. Super. Lad os, øh, lad os lige tage en lille pause, og så lad os høre Recepten. Lad os blive videre røde. Vi står så... Ja, sangen er så slut. Uh, no. Men man får lyst til at fortsætte alligevel. Altså, den, den, det er også bare en god stemningslandsholdssang. Skal vi ikke bare spole frem til VM? Jamen, jeg kan heller ikke vente. Jeg synes virkelig, synes, det er virkelig irriterende, at man skal vente så lang tid. Ja. Eller, eller, jeg glæder mig også til 1. december jo. Fordi der sker der nemlig også noget med landsholdet. Så vi skal ikke vente så lang tid. Det gør der. Det er nemlig rigtigt. Det var helt ret. Vi skal nemlig øh, finde ud af den 1. december, hvem... Danmark, de skal i pulje med til VM. Hvem skal vi slås med om at komme videre fra gruppen? Mm -hmm. Der er jo blevet øh, kigget på diverse seedings, og vi må sige, det er virkelig ærgerligt, at New Zealand, de tabte øh, natten til torsdag til, øh, til Peru 2-0. Det betyder, at Danmark, de kom i en øh, dårligere seeding. Øh, så vi naturligvis, så øh, håber vi, at vi møder Peru, så vi kan smadre dem sammen til VM. Fordi øh, de koster altså lige, øh, ja, en seeding der, øh, som kunne være, øh, betydet, at vi har mødt nogle, måske nemmere hold, men øh, der er to Marit-puljer, som er blevet sådan opsummeret, som øh, Danmark helst de skal undgå. Øh, vi kan starte med den første Marit-pulje, som øh, vi helst ikke vil ende i. Den hedder Brasilien, Spanien og Nigeria. Jeg kan lige så godt sige det. Altså, hvis vi ender i den her pulje. Jeg vil stadig være i VM-stemning, og jeg vil stadig have håb af, af rød og hvid i mit hjerte. Men jeg vil, det vil virkelig være småt. Hvis man skal over kæmpe med Brasilien og Spanien, så er man i problemer. Det bliver så svært. Til gengæld er, at hvis man kan komme videre fra den pulje, der er, så kan man begynde at håbe på nogle store ting fra Danmark. Men det er op, det vil være en ævle pulje at i. Det vil virkelig slukke lyset, tror jeg. Ja. Jeg ved heller ikke. Altså, Brasilien er. Øh, Brasilien, Spanien, ja, det er Maritz-puljen. Det kunne også godt være sådan noget øh, Frankrig, Uruguay eller Tyskland, Uruguay. Det vil altså heller ikke være særlig sjovt. Øhm... Nej, det er også det, den anden, de nævner, nemlig Tyskland, Uruguay, Nigeria. Og det er jo som sagt Nigeria, som bliver fremhævet som det her. Sværeste hold af fjerde, vi ja, kan møde. sammen med Japan, synes jeg måske. Fordi at Japan er ikke, hvad de har været, men det er stadigvæk. Altså, de har da nogle ganske dygtige spillere, stående i, i hvad de kan trække ind. Ja, ja, der er mange europæiske klubber, der har de her japanske spillere på holdet stadigvæk. Og vi har jo en, en dårlig historie med Japan, øh, vi tilbage til 2010 ved hvor vi blev fuldstændig udraderet på frisbark. Jeg tror, Thomas Sørensen, han har slettet den kamp fuldstændig fra sit minde. Fordi, uh, holdt der op af hånd, han kørte der rundt i ring der. Ja. Han er heldigvis ikke så farlig længere, som han har været. Nej, heldigvis ikke. Uh, men ja, jeg er også enig med, Japan nigerer, at det er måske hip som hap. Men så er der sådan en som Kagawa og sådan lidt, der måske godt kan gå hen og blive en trælspiller. spiller. Ja, ham, øh, han har høj international klasse i hvert fald, vi har den vist flere gange. Jeg synes bare, at Nigeria det er også bare, det er sådan en, de har også rigtig mange gode kvalitetsspillere, men de er også utrolig fysiske, når de spiller fodbold, øh, er der blevet sagt om det. Men det var i Irland også. Ja, og det, der, fandt vi, der fandt vi vejen frem. Man skal bare punktere dem, så, ja. så, så falder de fuldstændig sammen. Ja. Uh, men men det, der er jo ingen kampe, kan vi lige så godt sige, til VM, der bliver nemme. Nej, uh, Der er nemmere at rå. Uh, det må man godt sige. Uh, det er også derfor, der er nogle af de her ønskelådetrækninger. Og her ja. er der blevet nævnt for eksempel Rusland, Mexico, Saudi-Arabien. Det er en pulje, hvor jeg ser, at uh, vi uden tvivl skal vinde over Saudi-Arabien. Vi burde også kunne vinde over Rusland, trods de er på hjemmebane. Ja, yeah. Og me Mexico øh, er svær men ikke øh, en umulig modstander. Altså i forhold til de andre, man kan ske møde fra andet sidningslag, det er altså England, Spanien, Uruguay, Colombia, Svejs, Kroatien og så Peru. Peru vil man gerne møde. Mexico vil man også øh, gerne møde. Man vil ikke møde Spanien, og man vil ikke møde Uruguay. Øh, England vil jeg også helst undgå, hvis jeg kan få lov til helt selv at vælge. Øh, Colombia er heller ikke for sjov. Schweiz er fint. Kroatien de har nogle store stjerner. Øh, vil jeg helst også undgå, så Peru-Meksiko, det er altså, det anden fra ansigenslag, der er de så altså drømme. drømmesnagerne. Ja, jeg ved også godt, at kvalen, den er, kvalifikationen den er noget helt andet end selve VM, men altså Schweiz, de tabte en kamp til kvalifikationen, det var til Portugal. Så hvis vi også skal undgå dem, så vil jeg også gerne det. Øhm, den, den, den, sådan, den ultimative ønskepulje, der er blevet sagt, det er den, der hedder polen Peru panama The Triple Peace som jeg har valgt at kalde den Fordi det er noget Jeg lige fandt på Lige på stedet her ja, øhm. Du er sikkert ikke Den første der har fundet på det Nej det desværre Men Polen der må vi, vi slå 3-0 Jeg ved godt Det betyder ikke At vi gør det igen Bare lige sådan Men altså Vi har fundet ud af At vi kan Slå vi dem ikke 4-0 4-0 undskyld jo øhm. Gør det kun bedre Polen er, er jo stadigvæk et sindssygt godt hold, og bare fordi man har vundet om dem før, det betyder ikke, at man, åh, så er det jo sikkert, så vinder vi også over dem til VM. Nej, nej, sådan fungerer det ikke. Men, når man har erfaring med at vinde om et land, så kan det hjælpe, især når det er så kort tid imellem. Og så er der Peru og Panama. Panama, det er et, et nyt hold her til VM, De har ikke været deltaget før. Det bliver spændende. Øh, det er et hold, Danmark, de skal vinde over. Og så er der Peru, og dem vil vi jo rigtig gerne smadre, fordi de ødelagver chancer om at komme i god yeah. så, øh, Ja, ja, så altså ja. Yeah. Du og som du også sagde, vi vil gerne undgå England. Øh, deres nye træner Southgate, som han hedder, han er så ved at et virkelig godt hold at blandt unge og, og erfarne spillere, som spillede lige op med Brasilien her den anden dag. Øh, dem skal vi ikke med. Nej. Øhm, jeg ved heller ikke helt med... Nu siger du, øh, nu siger du at drømme modstanderne fra lag det er Polen. Og det er jeg i. Øh, jeg vil heller ikke være totalt forskrækket over at skulle møde Portugal, selvom at de blev Europamestre. Men de gik altså igennem EM, hvor de nærmest ikke vandt nogen kampe. Portugal, de, jeg er ikke bange for dem på den måde. Dem vil jeg ikke have noget imod at gå i pooling med. Vi har været i pooling med dem så mange gange før. Og vi har slået dem før. Øhm, og de har ikke. Altså, udover Ronaldo, så har de jo ikke. De, de har ikke sådan ret mange sådan kæmpe, kæmpe stjerner, men de har sådan rigtig mange fra lige lavet under. Kæmpe stjerner. Øhm, og det synes Men. Og det er jo der, hvor, et, hvor Danmark har rigtig mange spillere, der er lavet under, under. Så det er ikke sådan, at vi. Jeg, tror ikke, jeg føler ikke, at der er så stor forskel på Portugal og Danmark. Altså på en god dag kan Danmark godt slå Portugal. Øhm, det samme føler jeg så med Rusland. Der er dem frygter jeg ikke ret meget. Det er mest af de på hjemmebane, der gør dem træls. Øhm, Polen, som du sagde, dem har vi slået 4-0. Frankrig vil jeg undgå. Tyskland vil jeg undgå. Belgien og Brasilien vil jeg undgå. Argentina vil jeg undgå i topform, men som de har spillet i deres kvalg, så er jeg heller ikke bange, bange for dem. Nej. Øh, der er så mange muligheder jo. Altså... Øh, og, og, og hvis de nu ender med at møde en af de store hold, som man gerne vil undgå, så bliver det jo sikkert en sindssygt god kamp at se alligevel, hvad man vil Altså, selvom man gerne vil undgå Brasilien, at se Danmark mod Brasilien vil det også være et fantastisk kamp at se. Og det vi hele tiden skal tænke på også, det er, at ja, vi vil helst undgå de, de der hold der fra lag De fleste af dem. Men uanset hvad, så er chancen for, at vi ender på førstepladsen i en pulje ikke ret stor alligevel. Vi skal jo satse på at ende på en anden plads, og der er vores chancer langt mere realistiske. Vi var meget tæt på at være i anden sidingslag, hvor det betyder, at man, ifølge pointsystemerne videre er lige så gode som dem, der ligger i anden sidningslag. Og der kan vi også sige, at Danmark vil godt kunne spille op med Meksiko, vil godt kunne spille op med Schweiz, vil godt kunne spille op med Peru, vil godt kunne spille op med Kroatien egentlig også. Jeg ved ikke helt med de der Colombia, Uruguay, England, Spanien. Det kommer ind på dagsformen. Fordi der er de, der er de lidt klasser altså højere end Danmark, men samtidig Danmark på en god dag er rigtig gode, og dem på en dårlig dag er knap så gode. Så. Og fjerde dag, der skal vi kunne slå alle. Så dem bør vi egentlig være ligeglade med. Så vi kan sidde her og spekulere, og vi kan sidde her og sætte pulje sammen, som vi vil, men... Og det kan øh... vi gøre til kl. 23-24 i aften, men... Ja, øh... yeah. men vi skal alle sammen sidde klar den 1. december, hvor vi skal se, hvem vi skal møde, og så kan vi endnu en gang her på Spark tage det op og snakke om, hvordan er chancerne, hvordan er landsholdenes form, og så kan vi kigge det på derfra. Ja. Yeah. Men ellers, så, øh, så har vi egentlig været igennem... Øh hele vores landsholds special. Vi kunne sagtens have snakket meget, meget mere om landsholdet. Øh, vi har så meget, vi kan sige om det, det er jo næsten fri leg at være på landsholdet, men vi er ved at være igennem det, vi havde planlagt, at vi skulle snakke om, og der er stort set også gået en time. Så øh, der er sådan set kun enkelte ting, vi mangler nu her til sidst. Øh, det er noget, vi plejer at gøre. Det har vi til enkelte med i dag. Det kan godt være, at vi ikke har rundt koringer med, men vi har det her med. Vi plejer at give jer lille med på vejen. Vi tabte på det seneste. Odds, men øh, det gør selv det bedste nogle gange. Jeg siger ikke, at vi er de bedste, men, øh, men vi tabte nu her, og det gør nogle af de gode også. Vi gør det lidt oftere end dem, men øh, vi har alligevel et nyt odds klar til jer nu her, og vi vil sige, at vi er stadigvæk i overskud. Øh, hvis man har spillet lige mange penge på hver af de kampe, vi har sagt, så er vi stadigvæk i ret godt overskud, øh, bare lige for at retfærdiggøre, at vi lige har tabt en enkelt. Øh, men det, vi siger i den her omgang her, hvad er det, Frederik? Ja, det er et lille kig mod Superligaen, fordi det har vi jo sagt nu, der har været en, en lille pause her på grund af landsholdet, det er en kamp mellem Aarhus og øh, Silkeborg. Og så er der nok nogen, der sidder derude og tænker, Nå, I er jo en Aarhus-radio. Så tror I jo fuldt ud på, øh, på Aarhus. Nej. Nej, det gør vi altså ikke. Lige meget, hvor, hvor meget tiltro folk de har til David Nielsen, så har han altså ikke vundet en kamp endnu. Og vi kigger altså på en kamp mellem Aarhus og Silkeborg, og Silkeborg-hold, som vandt deres seneste kamp. Og derfor tror jeg altså også, trods det udebane, at, de fortsætter med at, at AGF de fortsætter deres dårlige steam, og Silkeborg til 3.60 er alt for højt. Ja, også fordi at Silkeborg, så vidt jeg husker, lige vandt deres seneste kamp. Øh, så det er ikke sådan, at de er totalt nede i koldkælderen. Øhm, så ja, odds på Silkeborg sejr. Øh, og det kan godt være, at de siger nu her, som vi lige sagde, at ja, vi er en Aarhus klub, og øh, derfor så kan det være, at vi er øh, lidt øh, forrædere, når vi siger, at man skal odds på Silkeborg mod Aarhus. Men øh, vi odds altså ikke ud fra øh, byfølelse eller følelse af, at man er en del af en by og en klub. Vi odds også ud fra statistikker. Og øh, det hele det ser ud som om lige nu, at øh, Silkeborg er stærkere hold af AGF. AGF, de sejler rundt 360 på øh, Silkeborg er højt. Det kan godt være, at, øh, at, at Silkeborg er ikke er favoritter, men til det også, der, vi øh, der ser vi værdi i odds. Så det er det, vi siger med det også. Det er ikke et spilforslag på, at den her vinder I på. Det her det er et spilforslag på, hvad for et odds, vi ser høj værdi i i kontra chancen for den. Der er høj chance for, at Silkeborg vinder, i forhold til, at oddset det giver 3.60. Smid på den. Det er, hvad vi har at sige til jer øh, i den her uge her, og dermed også ved at være slut på vores special. Ja. Yeah. Øhm, Øh, uh, tak fordi I lyttede med. Uh, som sagt kan I høre os igen næste fredag kl. 20 på 8.57. Eller Aarhus Netradio, eller på vores Facebook-side, kaldet Spark Football Podcast. Men jeg så altså håber, at I får en fortsat god weekend, forhåbentlig fyldt med en masse, masse, masse fodbold. Vi ses på næste fredag. VM! VM! VM!